që rrugën të ndryqojnë për te Allaho. Ato të kthehë në erësirë, të kthehë në natë të erët, një natë e zymët që i ka zgjatë shumë agimi, një natë që ka haruar se rezët e djeli duhet të ndryqojnë. Ato nuk kanë dalë se natë a jote është erësuar, djeli jashtë ka dalë, rezët për sëri i ka lëshuar, dilë pre e rësirës e fanatizmit të ndë.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 Gjithashtu, një rezik mos respektimi i radhës në edukim dhe në arsimim. Po, sot që farë kemi vendosër? Sot kemi fanatizmi në mendime dhe polarizimi i tyre. Ne vazhdojmë në emrintuaj dhe në emrintim urojmë mirës ardhjën hoqës tonë e një srama. Hoqë mirës e rëftë. Mirës e gjithë, sot e shpërndërës. Në lojë ndërëftë. Në basë dhuja vreshë kemi folur për konceptet gabuar, hoqë. Fatkesishtë, nëndërtojtë edukata is Folëm për reziku një të flasë është padije, dhe ish një rezik shumë më math, dhe më alarmin për të pasur shumë kujdes. Folëm për mos respektimin e radhitis në edukim dhe arsimim. Dhe këshila dhote ka qënë këtheoni këtjetarët. Këthemi këtjetarët, por gjemë hoqë që dhe ta kanë mendime në të ryshe. Dhe padashje nisë një loj fanatizmi, dhe kështë titulli emisioni përsotë fanatizmi i mendimeve.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 dhe më është uh, jo të gjitha çështjet, i dhe jo të gjitha punët që ne na duan, kam mospaftime të dietarve. A dhe kjo është tërmadhim të mospaftime të dietarve, sikurse ka, një, të të sigur se ka adhë një keq interpretim të këtij mospaftime. Qase Feja e Allahut të Uxhël nuk prodhon mospaftime larg asaj. Kurani nuk shkakton xilaf. Kurani nuk ka ardhur për të shkaktuar përçarje ndare. Dhe nëse ne çoftse bartë Kur'anin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 që i bia se mësimet e Koranit dhe mësimet e sunetit pejgambirë e sot sëllëm, janë të mjaftushme për të garantu unitet mes muslimanë. Janë të mjaftushme. E qëfar ndohet të herë? Ndodhë që ne, përshambull, nuk kemi, nuk kemi, fjëndimisht, qasje, apo interesim, për të gjitha mendimet e djetarë. Kemi, përshambull, djetarët, kërflasim, djetarët e sunetit,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 Për shambull, në qështë e besimit nuk këntë mosbajtimit. Në qështë e besimit nuk këntë mosbajtimit. Eventualisht, në qofë se ndodhë dikond dë një mosbajtim, është letë të tekalot, nga se origjine është e sigurt. Ashab të pegamberi sallallahu alesallam. Sallam. Në, për shambull, në shumë gjera, që i du një muslimani për të përmjësu vetë të ti, nuk këntë mosbajtimit. Për shambull, ato që kanë bëhme veprë të zamrës në përmirësimin e zemrës. A ka mos përmetim tekta dietar? Për rancë të tjera? Nuk ka mos përmetim absolutisht. Janë të çdo gjësi. Pse kto s'mërin pyetën? Çfarë ka thënë për shembull? Ai, a janë mos përmetim këta katër dietar për domozhshmërinë e adhurimit kualitativ ndaj Allahut më ndum? Të gjithë isha. Asnjë nga ata për shembull nuk ka qenë ë uh, i, i, i i nuk ka qenë i theksuar në dia, ndërsa ka qenë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 Vallaj, mungesa e frikës ndaj Allahut janë evora. Ka bërë që njerë të keq përdorin mosfatimet e detatorëve për interesa personale. Për ta arsyetuar epsh në vet, e përdor kandidator mospolit. Apo un mendoj me kët, un mendoj mat kështu më, më, më rad. Më një më kujtohet njëra në një ëh uh, pa tham kushtimisht debat me njërin për çështje një muzikës, a është halal, a është haram kështu më rad. Thos me thëbet e ulemove të njëjora qen për hapur numët e ndalojnë. Madje me dhebi Imam Buhariu është më rigoroz dhe më i ashpër tek muzika. Po ti e gjen sot shumicë ato që i referohen ti mëdhën dëjë muzikën. Tanqosor. Ço është është më spajtimi? Ti duhet të më ditë ku të rreshtohen këtë më spajtim. Apo jo ti është kur teatër? Andaj tha e ka leju Ibn Hazmi. Gjetëtor të njëortë andaluzis asaj kupton. Tash mirë Më tregu edhe një çështje që e ke marrë Pejën Hazmit për kësaj. Edhe një, do një ke muzikë, të po ke marrë muzikën, po do të ke marrë recadot, ti ke një parumi që di të ort palçantë, elaborimi i tij të pëlqen ti, di atë të ti ke marrë disa mendime për ti, disa çelime, asnjë. Asnjë absolutisht, kam. Që çfarë shënje më kuptua, thash kë mos paitem. I thought tonight mos paitem, u manager halal, ti më ndonjësh haram. Po ku mos paitem? Me ardje të kundërta, deti kë pik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 fuqia e mospritimit jo ajo është e lehtë për mungesa e imunitetit tonë ka borçë netimi të ndarë këdersim ande duhet të, të imunizohemi paraprakisht me dije të imunizohemi paraprakisht me aqna përkat të mirë mësojë çka më fuqel deri më tani të imunizohemi me devotshmëritë mjaftueshme me, me frikën e Allah xhallahu ala me përgjegjësi të durë të durë e pastaj do të shohim se mospritimet do të jenë të këndshme una bashko, do ta vlezroj, nuk do të jem problem fare për të bashpunuar me zvete. Por mungesa e imunitetit bën që këtu të shkaktohet smundje, e që realisht nuk kion virusa. Por mungesa e imunitetit bën që do që realisht bën dobi, dikujt i bën, ti bën dëm. Ëm pëlqej fjalën e autorit, mos pejtime ti bën të këndshme. Do të them me kresim realitetin, do të them doli në një shumë larg për neve. Vjen të thuaj që me thebet, dietarët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 Filimesht, pse për ta, për djetarët e ërshë, mësëpajtimi ka qenë, për mënëoj, jo problematikë për ta, a për sërëzishtë, për qëtarës ujë. Nga se nuk ka qenë qëllimi të rjunfi i mendimi ti, por ka qenë qëllimi, mëdhërimi dhe respekti i Koran dhe sunit për pegameris, o sëllam. Sëllam, o sëllam. Andaj në qofë se për shambull, une e shëse ti, ke artë e këni qëndrim që nuk pajtush me mua, mirë po,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 prospektohet, syneti prosperohet. Por ja zbërthim dhe interpelimi mund të ndgabë, por mua kjo pasojë është dorë e dytë. Nuk më rëndësi të triumfon mendimi jam. Më nëjëse të triumfon shetnia e Koronës së Ushtit, keman si? Sot njërt e kanë harruar triumfin e Koronës duke triumf duke munduar të triumfon mendimi i tij sa ti. E korne shtyhemi për mendimet e njëjtë atë apo dhe nuk më nuk më bën përshtypje shumë. Apo se sikë ari detë që mendim.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 Ndoshta nuk mendon se ti, ekoj me dimë dujë jep patië e, e ofertë e tij. Je me ofert me këtë. Si ndodh kjo? Ndodh për shkak të rrugës. Qase po nevojëm të rrugë, si ti e harrit. Duke kur për shembull, ne kemi një qëndrim të caktuar fetar. Dhe e kemi ndërtuar për shembull në bazë fillen argumenti ka të folën dietore dhe kaq. Tjetër nuk nuk ka nuk, nuk, nuk në këtë kod dert kronën shojmë. Ai nuk ia blet kurën në mërsësi, po logjikisht për të kjo është aqshtë asht logjikisht.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 është duke punu nuk funksionon nuk funksionon nuk nuk, nuk, nuk, nuk, hmm. nuk po hmm. më ne nuk funksionon pa e ditë mëspajtime po ama nuk funksionon realisht afrimin dhe largimin me kanë të afrosh me kanë të largosh andaj më marrancë sot njerëz për shkak të kështësh e pau, pun, i shë disa njerëz e i shë disa njerëz të bashkuar rreth një mendimi të caktuar hapsetin se këta kanë mëspajtime rënsuar në punë si han bashku këta Asha sik ka bashkun interes të caktuar. Në mendim. Dërsa ai vlojët që shumë më josh me ty. Në rrugën e argumentimit, në mënyrën e argumentimit, po as mos pajtimet në këtë çështje, këtë tash e, e ka larg. Ashë të sujm porse njerëz thirrën sunat, suneti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duhet sunet i luftuar bidatin apo? Dhe tash ti përshëm ke bënë gabim sa të sunat. Ti armiku ti më i madh. Do të dikush t'jatë nat pik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 pasi që ka triumfuar këtë qëndrimi kuranur, përmë kërtimesht, përmës teje. Kurani saja so ka e për qëmimi këti triumfi? Ja ka e për një qëmim. Ja ka e për një qëmim, ka shumë qëndrimi kuranurit që nuk këndë bëra barta me zveti. Apo, triumfi një qëndrimi, për shambull, të triumfan qëndrimi kuranur, se nuk mëritan të adhruat asë kërsh pas Allahot, dalën,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 në qëmim shumë të lartë, të cilin nuk ka mundësi me e hargju, ashtë i mos pajtim eventual në qëndimet e tjera. Dhe ne përgjida të thjeshta, përshamu një grua, kur e lëshën burë i soj, sa duhet për ataja, për të martuar me tjetërin, ose për s'ka duar afati i mundësis për të rikëthy burë i soj përsi se për si një soj, ka një afat aty, Nisaule, unë, aty është përmend, të lathe të kuru,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 i trashëguar dhe i kultivuar me gjenerata apo a është kjo hera e parë që paqëson kurrë më shumë si se shembull konkretë ko tira gjenerata do të thotë s'kam mos pa tym ku të pocësi shembull duhet të silli këmo s'kam pa tym as hera e parë që muslimanë pondohen për gjatë katër shekujn këtë problem o kjo është i si ka rza lavap këmo s'vemësh di herë from si kam menaxhuar më me kët mos pa tym po shumë bukur kam menaxhuar Allahu ta Shumë bukur. Andaj pse për diçka që është kultivuar në mënyrë të mrekullueshme, edhe është menaxhuar në mënyrë të mrekullueshme mos pajtimi rreth atoaj të qershave. Nuk ka shkaktuar përçarje. Dietatorët e kanë menaxhuar për mrekulli edhe unitetin edhe bashkimin. Pse duhet nivet na bën probleme det në atmosferë? So Sapo ta urrejmë njëritetin, urrëtia që nuk urret krijesë në zonë me fytyrën e tokës. Pse ola? A është që na emër të triumfit të çënimit ku janë? Nuk ka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 Mir po me automadim tasbequt knejtë tekse mrekullia kur para menan se si 100 familje kënyri kanë lënë pa kulm i kokë. Ka maldatur rreth osdhumin so e ka për të kërrruar për shkak një pa, s'ka kuptim pasaki. Wallahi shumë çndime që njerëzit i marrin nga njerë, në emër të hakut. Pasojat që shkaktohen dhe efektit anësore të 3 vitë të jetënim si avlen Allah. Po si avlen. Dhe zonuki ka fuçi të tillë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 për i ka për nëzitë të punë dhe tjera edhe më te përse kësaj, dhe në qofë se për shemë më në emër të këti suneti, apo cenohet eksistimi i shumë sunetive tjera, atër duhet shikuar a javlen të nxalim apo jo. Nga se kështu kam punu, djetë atër të landërur, kështu kam punu. Pegamberi sëllallahu aleyhi sallem, kur ka ardhë, ka triumfu në meke, o, dhjet, ka, i, ka i nga dhënjimtar në meke, dhe ka pas ashab të ti që,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 Nuk e habdin. Nuk ia vlen të shkaktohet debat shoqëror për këtë çështje leje. Çapën e muslimanëve e ka lënë pejgamberin e sasallam, apo për të ruajtur një qetësi dhe për të shmangur shoqërinë nga një debat panevojshëm që ka mundësi të evolojë në konflikt. Ekë larguan. Vetëm për të ruajtur. Nëse ti ke dhërtu Çapën kufit e hebrej të sa, a ke smë punuar me Tevrata punu me Kur'an, me çka nuk ruaj? Pa dhe normal me Kur'anës.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 Edhe mendoj që nëse ti ndjehesh i sigurt në mendimin që ti ke, mund të vazhdosh me atë tani dhe mund të vazhdo me këtë mendimin që un kam që kam lexuar vet ose që kam pranuar vet. Cilat janë dëmet që sjell fanatizmi në mendime? Po debata çher pashere edhe ka dëgjuar domethënë për në për xhamin ton afatikisht ose në xhamatin ton. Edhe kjo mbase është edhe pjesë e historisë, duke pasur arsyesh edhe në mosditorin domethënë shumë mendimeve, duke nisur nga historia e sahabe që u la domethënë ai personi fjalë që i thanë se ti do të marrësh gusën rasti që edhe u ishi ftohtë domethënë pastaj vdiç domo me selam tha se e vran zoti vran dhe nga padituria që që kishin domethënë xhamatin fjalë. Mendoj që duhet domethënë reflektata e mendimit çështë, nëse ka argument fetar, nëse s'ka ndivaj, Allahu li sawallahu alejhi ve sallam, do të thonim për të gjetur sa më shpejt mendimin. A ka fanatizëm mendimesh xhamatit tona? Ëh uh, fatikisht edhe ka kush në në receta shumë të vogla ose doza mos e thonë. Ëh uh, ekzistojnë fatikisht, do thonë në, në mesin e muslimanëve parësisht janë të pa argumentuar ose janë do thonë janë vendime të marra nga ofer, oferi ndryshme ose person ajo jo, jo përgjigës ose jo kompetent në shumë fusha tjetës, shë, fatke të tjëta por që faktikisht ka atë që nga fjala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 se ul të kurrje mes më thamë në komunitet cilë të kurrjes cil probleme cil vështirësi që janë gjërat sipërfaqësore pastaj po the në detaje shkon në vend dome s'ka është më shumë mos themi katastrofë domethënë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 Kjo është esenca, do të them se në Islam nuk lejohet uh, asnjë lloj vendimi i marr uh, me fanatizëm ose mund ta themi ndoshta dhe dhe pa dije, se fanatizmi përkthehet dhe pa dituri në pjesën më të madhe të rasteve. Uh, është është problematike, është probleme, ka shumë, do të them të gjitha aspektet po ta marrësh pastaj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 a a duhet ky fanatizëm tjet apo jo është uh, diçka donosepse edhe fanatizmi ka anët pozitive ka edhe anët negative. Dhe si anët pozitive janë që fanatizmi duhet të jetë. Sepse në xhemat do të ta të, të mbrosh fen me me fanatizëm. Kjo është ana pozitive. Pastaj në mbetin kurto fanatizmi ka qenë që bën të dëmshme Atë ky është diçka që është e dëmshme vërtet, domosdoshmë. Që mbron diçka me që anë anë tek extreme të asaj, kjo është e dëmshme. Vërtenu. Fanatizmi mendimeve është silici e duhur apo nuk duhet, edhe pse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 të, të jedëmë, nuk duhet të... Allah është për leftë. Të nderuar mi që mi këthyrë për sër një studi për vazhduar besedën tonë, e shkëputëm ke pjesëa ku profetion s.a.ll. nuk e ndërtoj kiblen e muslimanve, ati ku duhet, vetë me vetëm për të ruajtur në djenja të të qyshën të rinë e fe. Dhe me këtë histori hoqën e shkëputëm po ndo të kërthejmë përsi me një pyetje. A nuk ka një mendim që ja vlend të kemi fanatizm? Qo në një mendim në islam, së me pas fanatizm mes musliman me? As një mendim që do qoftaj i cili në shenëtri dhe madhërim i konkurranën koronës njët, është janë në lumo. Andaj njeri ju, po, duhet tjetë këmë gollës. Duhet tjetë, s'po thamë fanatikë.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 Disa nga djetarët kanë thënë, se në qovë se me ditanë, rrëth më spajtimi të djetarëve, atëherë do të gjeshë se nuk delë jashtë disa kornizëve të saktuara. Këtu është, kjo është kakus, këtë jetër. Dhe gjithë dhe kur ti mëneshtë të pika, janë, dhe gjithë dhe me eshe se janë, të jetarësyshme, nuk është rezikun këtë, po dhe mos të rezikuhet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 Të drejtë për drejtë këtë çështje, e tjetri në mungesë të hadithit drejtpërdrejt ka përdor hadith tjetër që nuk ka të bëjë drejtpërdrejt me çështën, por ka bën anërgjë të caktuar që të nxjerrë një dispozitë. Ne normalisht kjo është e arsytuar se është mundu dhe për kët mund të nxjerrë dispozitë nga një argument jo i drejtë vërtet Allahu është problem. Po ne e marrim këtë që e ka gjetë drejtpërdrejt normal. Mm Ëh. -hmm. Ka është e qartë, po atë un në 1 milion pikësh këtu kur vinto argumentet këtu. Ne patem nderin të ishim bashkë, dhe të dëgjonin drejt, përse drejt i ku folim për së drejti ligjratën ku folën për Imam Buhariun rahimehullahu për kundërshtimet me ndime të ndryshme gjithë merat. Dhe beso gjithë të lshuaj të kanë ndjekur dhe kemi thyrë emisionin ton, ne kemi ndjekur gjithë, thjeshtem, atë promovimin oh. të atë librit të madh që u bë në Gostivar. A vet ditarët e tjerë kanë pas të njëjtën mendime hoc, ku kanë pas probleme, thjeshtem, ose të njëjtën edukatë dhe kulturë në këto mendime ndryshme me një tjetrin?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 Por ndoshta mos sajë çndrimin që ka, nuk e ka nga mendja ti. e tij. Edhe atë ka me hadith. Por jo të drejtë për drejtë. E ka marr një hadith e ka ka bërë analogji. Nëse është kështut, kjo është kështu, atë gjithashtu këtë jetë kështu. Daj për kët mund të shpërblet. Por ai tjetri ka thotë, nuk keni vetë lodhsh me kët. E kemi hadith nëpërgjithësisht për këtë çështje. Atë kështu të kam marr. Këti për shembull, e dyti kanë hadithët. Ky e ka këndin, ky ka hadith. Mi po ky thotë, ky hadith për mua nuk është i saktë.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 Në dhe ne e komentujem mësë pajtimin në frimin e i natit, në frimin e shumë para gjukimeve. Apo, Kasë në nuk kemi dhije për këtë pun. Për ne, për shambull, disonirët nga njëre fatkecisht, e përdojnë vend e pa vend në disofjallët e djetarëve. Për shambull, i më mëri kur është pyt për ato 20 pyt e famshme që kanon nga, nga Marokoja, atje, 6 nuk lezojn, nuk por 6 më kanë nuk e di. Asu Sonia nuk lexojnë, nuk e rëthot, nuk e di, edhe Mamaliku nuk e di. Po nuk e di Mamalikut, nuk ka të bëjmë nuk e di çë thotë ti. A kupton? Ka si Mamaliku nuk e di, unë kam argumente, di, por nuk kam ende qëndrim ka çështë, që. jam duke studiuende. Do ti as nuk e ke idenë që ka se rim për këtë punë fë. Atë dallon nuk e di ajo të nuk e di e ti valla. Edhe, edhe pastaj dy njerëz ignorant. Debotoj mes vetë edher bindm mosprajtim pa lidhje ata nuk janë kompetent bindm mosprajtim qse mosprajtimi i tyre është i pavlefshëm ata e kanë për obligim të ndjekin atë që është dhe me zvete. Do, më i ditshëm atëherë ti mes vetë nuk duhet sot shumica e mosprajtimit përrot nga xhemat jo nga xhellarët ata kur dinë mosprajtimi ata bëjnë mosprajtimi ata futin hajdon konflikt dhe ky thaat ti si thua ç'i çfarë bën mës shumë kështu bën se ç'e realisht ndohet një mosprajtim i rrapt edhe ndoshta me pasojë nga nga xhellarëve apo ko që do në fakt që është ka mundi tjetër pak më mirë por po them më tepër për gjashtë dy aspekte të kësaj pune i takon i takon xhamatit. Ka sa ata po të marrni mendim dhe e fryn. Dajto i tjetë vjen e merr mendimin dhe e fryn. O jë thotë kë mendim jam po nuk ka as dëshmë buqet problem për këtë mendim. Apo ai bë problem për atë mendim. E pastaj thotë mirë unë po them si mamshafiu që ka vati apo Sprish pun që të më spajtojmë në njësot qështje dhe të besin vëllazëmë. Po të sija që i si mamë shafio, a po? A i mamë shafioj ka hon, po, ati prek djetarë që ka qenë më spajtim me ta, dhe i ka thonë që ka nërë më spajtim, dhe e ndo. Dhe të më ajka shku shtëpë, ti kë ka shku shtëpë, dhe i mamë shafioj ka mënudhë, ka më të shetoni, ka që përdojrë këtë më spajtim, sa të kjoj ma tha për këtë, ka shku Do shikoj na aromas po atë puni përtërit, pë nuk jemi dakord, apo por kjo s'bën të pengon vardhimit timit. Vazhdata duhem sikur të më dash. Apo mos us nuk leje këtë të pentit me kës për kët mund. Dallaj vjet, edhe ti vllajdor, mos pajtimi që unë spajtoj me ty, mos po i bën spajtimin ti ka qenë me ban Allah. Mos pajtimi me të të pavën. Ti ku si ete, apo thua ani hoja më në kështu ta e ka drejt, a, po më në kështu. Po kjo është çështjet e udhimit. Apo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 konflikte themelore, bazike dhe luft, dhe ja do të dëshmot haku, ja nuk do të heshtin fare, për që fara arsye, për i shka që kur luft së shboj për të punë, kur, gjithë mund ka pasë mësë pajtëm, gjithë mund, dhe se e ka në të ule matë këtë mësë pajtëm, ata e me nëjë që, në masa a thjesht, ne të gjithë si musliman të këture benëve, ne duhet që zbashku me mendimin e djetarve, ta marrë me dhe kulturën e tynë, në t apo çu kan dhemuar të menaxhohet me mendime ndryshe të marrim edhe gjithashtu frikën e Allahut Levala dhe devotshmërinë që i është dashur më të madhe në rast të mospaqimit edhe këtë ta marrim Spetim. jo marrëm vetëm mendimin e thirrjes atëra vollën për gjëra shumë në konfet të thjesht asgjë këtë më rëndë por po vëm për gjëra ndërsa ju të të rangut të parë ju jo të niveli më të lartë vetë atë nëse të niveli të tëra shkaktojnë probleme, debate, mësëpajtime, mëllaj sa që njerëzit pasaj fillojnë, të akuzojnë, e të shpifin, e të etiketojnë, gjërat të të mërshme që ndodin, si pas e qkafit, mëllaj e të i qkafit që korë kështu s'ka ndodhë. Korë kështu nuk ka ndodhë në mesin e djetarë, korë kështu nuk ka bëhë kështu. Pra ndaj unë përthem, ne ti marim endime djetarëve, nuk prish mund këtë më sikur se kultivohen edhe ata që ishin para neve. Allahu nëroftos. Shpresoj të marrim filloi mesazhe. Mos i zëri gjumi ata që mos pajtimen, siç nuk e zuri Imam Shafiun me mikun e tij dietarin e vet, i cili tokitin në derdhë i thot, unë jam vëllajot edhe pse mos pat më mos pajtimen me njëri tjetër. Allahu nëroftos. Shpresoj non, dhe shod, alashole, të ditë kë mesazhe janë, të marrim disa. Të nderojë vlerëzëm me këto mesazhe. Nëse duam të kemi mos pajtimen edhe me pa tjetër themi duhet mos të kemi mos pajtimen, të paktën Merë mos paktimin, po merë dhe moralin e ti, merë akitin e ti, merë gjëgjë dhe thujës këthërmë amë shafju, imi për sëri vlejëzër e moralin e tyre. Allah ndërofë të akoemi në emisionin e radhës, dherë të e në kujdesin e Zotit. Selamu alikum, rahmetullahi u barakatuh.